Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Români pentru români Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea internațional.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 Și, păstrând această idee, astăzi vă propunem o lecție de istorie. O istorie a orașului Arad, perceput drept capitala politică a Marii Uniri, o istorie a românului de acum 102 ani, când, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, se împlinea Unirea cea Mare. Astăzi vă invităm să călătorim înapoi în timp la începutul secolului XX, între anii 1900 și 1918, prin orașul nostru, orașul Arad, urbe ce a adăpostit cu mândrie și speranță planificarea politică a acțiunilor ulterioare. Pe lângă lecția de istorie de astăzi vă propunem și o plimbare pe străzile Aradului de altădată. Alături de un stimabil domn, ce își asumă anonimitatea, atât în mediul virtual în care activează, cât și în prezentă emisiune. Astfel, invitatul nostru special de astăzi este un respectabil arădean ce administrează pagina de Facebook Aradul de Altădată, o adevărată comunitate virtuală apreciată de peste 33.000 de vizitatori pentru creativitate și respectul față de trecut. Prin urmare, vă adresez un salut, un salut călduros, de bun venit și... Pentru facilitarea dialogului nostru vă propun ca formula de adresare să fie estimabile domn, nu doar pentru respectarea uzanțelor, ci pentru că îmi imaginez un respectabil domn care astăzi ne va descrie parfumul de epocă, eticheta, manierele, cotidianul, arhitectura, în speță cultura arădeană din anii 1900. Prin urmare, stimabile domn, Bine ai venit la Români pentru Români! Bună ziua tuturor! Bună ziua, Ioana! În primul rând, doresc să-ți mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o mare onoare și totodată o oportunitate să mă pot să mă adresez atât a aflați în orașul nostru, cât și a din afara granițelor, românilor, iar prin intermediul acestei emisiuni, sper în măsura în care pot să aduc uh, la cunoștință cât mai multe informații despre istoria orașului nostru, o istorie deosebită, o istorie frumoasă, pe care nu o spun doar pentru că noi suntem arădeni, dar ea este cu adevărat specială și ar trebui să ne bucurăm de ea, ar trebui să o respectăm și totodată să învățăm cât mai multe, pentru că mereu avem de învățat. Iar acest lucru este absolut benefic pentru mai bunul mers al comunității, pentru un oraș mai frumos, de ce nu? Iar și pentru viitor, într-adevăr. Îți uh, mulțumesc și de multe ori trebuie să recunoaștem că viitorul reflectă trecutul. Categoric. Iar prezentul este clipa aceasta, peripul imaginar în trecutul propriu, la nivel personal și societal. Iar dacă dumneavoastră doriți să vă alăturați prezente clipe, sub genericul Aradu și Arădeni la începutul secolului al XX-lea, telefonul emisiunii vă stă la dispoziție la numărul plus 40 0745 263 205. Nu putem să ne imaginăm o plimbare prin Aradul de altă dată, fără acorduri muzicale. Horastacato, a virtuozului violonist și compozitor Grigoraș Dinicu, ne îndeamnă astfel pașii în a demara periplul nostru, sub genericul comunicare 100%, printr-o întrebare la modul general. Stimabile domn, cum era orașul Arad la început de secol 20? Este o întrebare care îmi va face mare plăcere să răspund. Orașul Arad, așa cum era la începutul secolului XX, era o așezare în plină dezvoltare. Noi vorbim despre unul din marile orașe din această fostă parte a monarhiei austro-ungare. Vorbim de un oraș care în acel moment, dar și după, era în mare parte un oraș industrial pentru că industria orașului a luat un avânt absolut uimitor, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Avem exemplu fabrica Naimon, de Spir și Drojde, din cartierul Gai, și multe alte fabrici despre care am să spun pe parcurs. Orașul, cum am menționat, era în plină dezvoltare, dar, deși era un oraș industrial, se bucura de o înfrumusețare continuă, dacă vorbim de zona centrală avem bulevardul, actualul bulevard al Revoluției, care deja, în, la începutul secolului 20 era uh, ajuns uh, până la piața Podgoria din prezent. Clădirile, palatele maestroase, bisericile, uh, o parte dintre ele erau deja ridicate, uh, deja orașul începea să fie în frumos saci cu monumente, monumente care, în unele cazuri, din păcate au dispărut Uh, un monument care îmi vine acum în minte, monumentul lui Coșut, uh, din zona Bisericii Roșii. Un monument absolut impresionant, ridicat în 1909, din păcate demolat conform uh, politicii vremii, undeva în anii 20. Arădenii erau, din ceea ce se știe uh, în mare și din ceea ce s-a păstrat, uh, erau de un optimism, deoarece fiind un oraș în dezvoltare creșteau și șansele la o viață mai bună. Un uh, parfum de epocă. Categoric. Eram... Dar... Și era într-adevăr frumos. Uh, am să vorbesc și mai încolo, dar e important de știut faptul că a existat o armonie în acest oraș uh, între oameni. Îți uh, mulțumim pentru explicațiile oferite și deoarece emisiunea de astăzi dorește... Să descrie în imagini detaliate de. rădeană, vă propun, dragi români de pretutinden, o descriere a marelui istoric român Nicolae Iorga, care în anul 1906 a vizitat orașul nostru. Acesta și-a publicat însemnările despre vizită în volumul intitulat Neamul românesc în Ardeal și țara ungurească la 1906. Istoricul descrie primul său contact cu orașul de pe mure și îmi permit să citez Lunga stradă care începe de la gară e cu desăvârșire măreață, vrednică de orice capitală modernă, asemenea cu o bucată din ringul vienez. Două alei despărțite printr-un spațiu lat poartă numai clădiri de mâna întâi, între care statul a semănat palate impunătoare. Văd și o biserică care-i e ocupată de stâlpi uriași. Astfel se ajunge într-o piață și de aici orașul se rășfiră în străduțe modeste, dar foarte curate. A doua zi înțeleg în sfârșit ce este acest Măreț Arad. Strada pe care am venit de la gara e Bulevardul, care cuprinde primăria, Biserica Romano-Catolică, cele mai mari hoteluri și câteva însemnate clădiri de negoți. Ziua, el se arată ceva mai puțin strălucitor, dar... Impune totuși foarte mult, atât prin frumusețea zidurilor, cât și, mai cu seamă, prin lărgimea lui deosebită. Cei care au pus la cale și au supravegheat alcătuirea acestei mari artere de viață au fost, fără îndoială, niște oameni cu minți. Închid citatul. Stimabile domn, sunteți de acord cu această descriere de acum 114 ani? Uh. Categoric pot să spun că da. În primul rând, uh, cartea aceasta, Neamul Românesc în Ardeal și Țara Ungurească, la 1906, pot să spun că pentru mine e o carte de suflet, deoarece este absolut interesant modul în care Nicolae Iorga a cutreierat toată această zonă. Bineînțeles și-a spus opiniile personale, care poate în anumită măsură nu mai coincid cu prezentul, de... Categoric, da. subiectivitatea da. E, personală. Da, la oră, vorbim de un om. Vreau să fac doar o paranteză, chiar am fost, uh, pentru că vorbim și de pagina, aradă de altă dată, am fost criticat pentru utilizarea anumitor citate de Nicolae Iorga în uh, anumite fotografii. Din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem că descrierile în sine sunt o valoare istorică și Categoric. indiferent de opinia sa personală, pe anumii, eu oricum încerc, oarecum să aleg niște fragmente care sunt într-adevăr relevante pentru Aradul în sine, așa cum e el de fapt. Dar trebuie să apreciem într-adevăr cum am menționat uh, acest lucru. Sunt de acord, într-adevăr era un oraș, uh, deja vorbim de anul 1906, deosebit. El menționează că ziua Bulevardului nu, nu se arată atât de impresionant. Da, într-adevăr da. și în zilele noastre. Aradul, da. realitatea numai... exact. zilei diferă da. de frumusețea apusului. Da. Sau... Dar trebuie să înțelegem și că e vorba de anul 1906 și, de exemplu, între anul 1906 și anul, să zic, 1914, nu e același lucru. Aradul de atunci sunt doar câțiva ani, dar fiindcă era o dezvoltare atât de uimitoare, chiar și în acești câțiva ani, Aradul s-a modificat chiar semnificativ. Deci a fost o dezvoltare rapidă, da, practic, în câțiva ani a suferit modificări din punct de vedere da, arhitectural. De exemplu, o, clădire cu, o, mă scuzați, o fotografie cu bulevardul din 1906 nu va semăna în totalitate cu o fotografie cu bulevardul din 1914, pentru că între timp s-au demolat clădiri cu un parter, s-au ridicat palate, iar lista poate continua. Deci, din punct de vedere, aceste fragmente, într-adevăr, sunt relevante și... Arată. Este interesant că Nicolae Iorga a folosit sintagma Măreț Arad. Categoric. El a fost și cel care a spus despre Arad, că este mica Vienă. Indiferent că legat de acest titlu, el este revendicat de Timișoara și de alte orașe. Dar dacă este un om strict din punct de vedere al unei astfel de mărturii, Nicolae Iorga este cel care a spus despre Arad acest lucru. Iar acum, dragi români de Pretutinden, un intermezzo muzical al interpretului Jean Moscopol vă invită să ne întâlnim sâmbătă seara la șosea. Aș vrea într să ne întâlnim Dar nu știu când e mai bine să ieșim nu n-are niciun rost m eu rău că merge prost Miercu știi și tu că e vineros Joimie e imposibil să te întâlnesc Că mănânc cu un pe care îl moștenesc Vineri nu se poate, nu, că postesc și eu și tu Numai sâmbătă putem să-nădem randevu Și dacă ne-o place, stăm chiar până în zor de zi Că duminică putem dormi vrei să ne întâlnim sâmbătă seară Într-o cârcioară la șosea Unde cântă un chiar și o vioară Și unde nu ne vede nimenea Perechi, perechi amorezații stau la masă Și nu văd nimic în jurul lor. Curițe-i au de prosmații ce Dacă-și fac juremite de-amor. Trei să ne întâlnim sâmbătă seara Leară, într-o firciunioară la șosea.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 de frumusețea și farmecul a Radului de altă dată. Astăzi ne plimbăm prin amintirile urbei arădene din anii 1900 și 1918. Suntem curioși să aflăm, stimabile domn, detalii inedite privind locuitorii orașului în urmă cu un secol. Care era structura etnică a populației, ținând cont că până la Marea Unire din 1918 Aradul făcea parte din monarhia austro-ungară? Referitor la populația Aradului din acel an, ne este de folos recesământul austro-ungar din anul 1910, care oferă date cu privire la etnie, religie și așa mai departe. Din punct de vedere etnic, în acea perioadă nu este un secret și nici n-ar trebui să fie, orașul a fost majoritar maghiar în proporție de aproximativ 70%, maghiarii locuind în, mai exact fiind majoritari în toate cartierele orașului, cu excepția unui singur cartier. Este vorba de cartierul Shega, unde exista o majoritate românească. Dar dacă este să ne referim la români, având în vedere și tema emisiunii, românii au fost prezenți și în Pârneava, în număr mare, în Rațfertai, zona Bisericii Sârbești. De fapt, pe tot cuprinsul orașului. Dacă e să excludem uh, satele Micălaca, Aradul Nou și Nicolaou Mic, care au devenit parte a municipului Arad mai târziu. Uh, populația era diversă, la care uh, pe lângă maghiari români se adăugau și germani. Uh, cum am menționat, fără Aradul Nou și Nicolaou Mic, germanii locuiau în principal uh, în zona Bulevardului Revoluției. Existau foarte mulți evrei. Evrei, conform recensământului din 1910, nu erau nu erau existenți ca și etnie, ci uh, ca și confesiune religioasă. Evrei erau trecuți în cadrul acelui recensământ în uh, cadrul maghiarilor, cei care adoptau uh, o apartenență maghiară, respectiv a germanilor, pentru că erau evrei și evrei vorbitori de idish, un dialect uh, german, ca o germană veche. Existau și alte naționalități sârbi, să nu uităm pe sârbi, deoarece cea mai veche clădire a orașului este biserica sârbească. Slovaci existau, o, o populație pe care acum nu prea o mai cunoaștem, cel puțin în orașul Arad. Avem, bineînțeles, la Nădlag, cehi, armeni, polonezi, ruși, chiar și italieni. Am avut o familie de sculptori, foarte cunoscută familia Rosa care, printre altele, a sculptat inclusiv crucea martirilor, care în prezent se află în spatele primăriei. Așa că populația Radului a fost diversă, dar ce ar fi important de spus despre asta e că a existat o armonie, o toleranță care caracterizează uh, această parte a României din prezent. Nu au existat probleme, nu se știe să fie existat uh, probleme grave și cu siguranță există o involuție sau o evoluție de-a lungul istoriei privind demografia? Bineînțeles, bineînțeles. Chiar din secolul al XVIII, de când se cunoaște, până în anii 20-30 și mai departe. Da, fiecare element societal, în speță fiecare individ, prin faptele și acțiunile sale, influențează într-un anumit mod prezentul și viitorul, sau cu alte cuvinte, unii oameni vor să se întâmple, alții și-ar dori să se întâmple, alții fac să se întâmple. Fiecare cărămidă așezată la temelia unui zid reprezintă un efort la nivel individual, perceput însă drept colectiv atunci când zidul este ridicat complet de fiecare dintre noi. Oameni, oameni minunați, cum ne încântă melodia lui Aurelian Andreescu. MULȚUMIT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 Am revenit în studioul Arădean. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional alături de un respectabil arădean ce administrează pagina de Facebook Aradul de Altădată, dată, un arădean pasionat de șarmul vremilor de odinioară. Stimabile domn, vorbind despre Arad și arădeni mă întreb în ce constă parfumul de epocă de la început de secolul XX? Care era viața cotidiană? De exemplu, care era atmosfera din piețele Arădeni, Care erau mijloacele de transport sau cum își petreceau Arădenii sfârșitul de săptămână? Pot spune că era o viață diversă, dar o viață frumoasă. Dacă e, de exemplu, să ne referim la ceea ce ai spus, la atmosfera în piețele arădene, erau veniți de peste tot. Există și imaginea pe care mulți uh, încă o au, referitoare la bătrânele și băboice care treceau podul, actorul Potraian și veneau să-și vândă marfa în piața mare, piața catedralei. de legume da, și O imagine într frumoasă. La acestea se mai adăugau și țăranii, țărăncile, veniți din Podgoria Aradului, deci din satele românești. Veneau aici și își desfăceau marfa, în special în zona actualei piețe Podgoria. La acea vreme exista un târg în acel spațiu, dar nu numai. Legat de mijloacele de transport, avem la începutul secolului 20 tramvaiul tras de cai dar liniile difereau. Ce frumos! Într-adevăr, liniile erau diferite față de ceea ce avem noi în prezent, linia 3, linia 6 și așa mai departe. De exemplu, aș vrea să spun doar că una dintre linii era pe actuala stradă Mărășești. Există o linie care ducea inclusiv până în Gai, între timp s-au mai schimbat. În anul 1908 apare fabrica de mașini Marta, da. iar atunci, în acea perioadă, apare pe străzile Aradului primul autobuz. Un autobuz cu etaj care... Uh, ar fi interesant de spus chiar despre prima sa cursă. Uh, acest autobuz a plecat din uh, fața Monumentului Sfintei Trăim, pe care îl avem în fața teatrului, și s-a dus până la pădurea ceala. A fost, uh, într-adevăr, o inaugurare cu adevărat deosebită, spun ziarele de vremii. Deci numai... nu doar Londra are celebrele autobuze cu etaj. Se pare că nu. A început și Aradul da. acum 100 de ani. Ar mai fi de spus, inclusiv dacă tot vorbim despre societate, parfum de epocă, la început de secol 20. doamnele arădene erau la acea vreme... Bineînțeles, erau cu adevărat invidiate din ceea ce se știe de către altele, să spun, din cadrul monarhiei, din alte orașe mari. Există chiar și multe mărturii legate de un compozitor maghiar foarte cunoscut, care era în special cunoscut pentru muzica țigănească pe care o cânta Dan Copișta. El a susținut concerte în orașul Arad, la hotelul central de pe Bulevard. A și dedicat o poezie frumuseții arădencelor, care se păstrează. Bineînțeles, poezie în limba maghiară. <laughs> Uh, și da, dacă ar fi să străbatem pas cu pas bulevardul Mărețului arat după cum afirma Nicolae Iorga, putem la fel de bine să conștientizăm că urbea a primit apelativul și mica vienă. La alegerea dumneavoastră vă îndemn să ne oferiți astfel un tur ghidat al celor mai impozante clădiri arădene. În primul rând, aș vrea să mai fac doar o scurtă precizare. Mă rog. uh, una dintre, uh, Unul dintre lucrurile pardon, pe care le-a spus Nicolae Iorga despre Arad este că în Arad românii sunt foarte tari. Acesta este citatul lui, făcând referire la uh, toate asociațiile sau toate ziarele existente în Arad care erau românești. Aradul avea episcopie ortodoxă română, avea seminar, avea școli diferite afaceri. Deci românii erau foarte bine reprezentați. Și după cum spunea Nicolae Iorga, chiar și în adunarea propriu-zisă, în cadrul primăriei sau al prefecturii. Încheiind paranteza, dacă ar fi să fac un scurt tur al Radului, în urmă cu mai multe decenii, aș vrea să aleg, dacă mi se permite, o perioadă puțin mai înaintată față de anii 1910. Chiar suntem curioși, să vedem. Aș vrea să ne imaginăm că suntem un călător în Aradul anilor 30 care, să spunem că vine din Cernăuți și ajunge în gara Arad după care străbate la pas mergând spre zona centrală. Primul lucru pe care îl vedem piața gării sunt ceva ce în momentul de față nu mai avem diferite clădiri Chiar și palate erau clădiri vechi în piața gării, în afară de gara, bineînțeles. Exista chiar și un hotel, Hotelul Horvat, unde au fost cazați soldații francezi, când au venit în Arad în anul 1919. Din păcate, toate aceste clădiri au fost demolate cu timpul. S-a pierdut valoarea istorică da. implicită. Dar revenind la subiectul nostru, mergând prin piața gării, ajungea mai departe. Uh, Mergând pe stradă și văzând alte clădiri vechi sau fabrici, ajungeam în Piața Podgoria, unde nu aveam catedrala la acea vreme, aveam palatul CFR, fostul palat al căilor ferate maghiare, când a fost ridicat. Ce mai aveam în fața Pod... în Piața Podgoria și nu mai avem un prezent? Aveam crucea martirilor din spatele primăriei. Ea, când a fost ridicată, a fost ridicată și, bineînțeles, așezată în Piața Podgoria. Avem, aveam inclusiv păduricea care, spre deosebire de prezent, în acea perioadă avea o clădire cu adevărat deosebită. E vorba de o cabană în stil elvețian, care a fost sediul uh, societății de patinaj. Uh, pe lacul de la se practica, se practica patinajul da. Da, atunci când uh, îngheța. Aveam și una dintre clădirile caracteristice acelei perioade. Actualul uh, colegiu de artă Sabin Drăgoi a fost ridicat în anii 30 ca și cămin de ucenici. Este chiar una dintre cele mai, așa cum am menționat, reprezentative clădiri din punct de vedere arhitectural pentru perioada interbelică. Continuând mai departe pe bulevard, în partea dreaptă tot la colț cu păduricea, o casă impunătoare, poartă numele de Casa Dungle. Dungle a fost un comerciant cunoscut care fabrica piane, orgi, Numeroase biserici romano-catolice sau sinagogi din uh, această parte a foste monarhia austro-ungare au asemenea instrumente. Pe partea stângă a bulevardului uh, se afla clădirea farmaciei Carpati și în prezent este tot farmacie. Mergând mai departe spre teatru este foarte interesant faptul că în mijlocul bulevardului multă vreme a existat un parc care în perioada interbelică se numea Parcul Unirii. Un parc Într-adevăr, impresionant din ce se cunoaște din fotografii. Acest parc a avut și niște monumente care în anii 20-30 au fost demolate, dar așa au fost lucrurile atunci. Mergând mai departe, bineînțeles, piața primăriei, impozantă la fel cum este și în prezent. Pentru că măreția ei, din fericire, adică nu s-a schimbat. Ea, da. da, Și va dăinui pentru multă vreme, dacă vom putea avea grijă. Iar mai departe, mergând zona teatrului, bineînțeles cu impresionanta biserică Romano-Catolică, trecând de teatru, ajungem în piața Vramiancu, care în acea vreme, în, și la în începutul secolului secol XX mai departe, era o piață, în adevăratul sens al cuvântului. Comercianții, cu comercianți, da. bineînțeles. Ok, vă mulțumim pentru, într-adevăr, scurta, dar timpul ne presează, pentru creionarea ilustrativă a fermăcătorului ara de Odinioară. Iar acum, o dedicație vouă tuturor Românilor, un rând de v-ați afla, invitându-vă într-o plimbare muzicală, prin arad, pe ritmurile melodiei interpretate de Daniel Julian, versul poetul arădean Petredorn. Cântec pentru arad. Străbat de furtuna Unirea cea mare, unirea cea bună Aici prin secla ziarul tribuna Fata frumoasă cu zâmbetul de aleși despre Arad E frumoasa poveste pentru orașul de Pe momentnici cintreacă, Aici respirară De presle bresle Și uie de Pe casa lacă Fată frumoasă cu zâmbetul Galeș de despre Arad E frumoasa poveste Pentru orașul de pe vechiul Mureș e cântecul să cuzăm vecul galești de despre arab, e fruma sa poveste pentru lașul pe veculmurle, e frute culme deculme și trațiului este. Român pentru români. Emisiune realizată de Ioan Annistor la Radio TV Unirea Internaţională. Reîntorcându-ne în studioul arădean al Radio Unirea Internațional, Ioana Nistor, alături de un onorabil domn al cărui suflet este dedicat aradului și arădenilor de altă dată, acum 102 ani, în orașul Arad se fărea un plan politic și de acțiune ce s-a desăvârșit la data de 1 decembrie. La Alba Iulia, acum 102 ani, generația Corifeilor Mari Uniir gândea și concepea viitorul României, Aradul devenind astfel capitală politică a Transilvaniei. Relatată pe larg în presa vremii, conceperea și planificarea a aparținut unor personalități ale vremii, despre care îl rog pe invitatul nostru special să ne dezvăluie câteva informații inedite. Așa cum știm, Aradul a avut un rol esențial în Marea Unire din anul 1918, nu degeaba este cunoscut și ca Creuzetul mari Unirii. Pentru că, dacă este să ne gândim la parcursul evenimentelor, aici a fost, aici a fost conceput ceea ce ulterior s-a întâmplat la Alba Iulia, în data de 1 decembrie. Am avut niște personalități care au avut un rol decesiv. Vorbim de Vasile Goldiș, vorbim de Ștefan Ciciopop, vorbim de Ioan Suciu. Au fost personalități care și au lăsat amprenta atât prin uh, ceea ce au făcut uh, strict referitor la Marea adunare de la Alba Iulia, dar și în general, pentru că aceste persoane au avut un rol important pentru comunitatea românească, inclusiv anterior. De exemplu, Ștefan Ciciopop a fost deputat la Budapesta, unde uh, a susținut drepturile comunității românești din uh, monarhia austro-ungară și, bineînțeles, lista poate continua. Au fost, bine, dacă este să ne gădim strict la acele zile, este de înțeles că au fost niște zile tulbure. Nu toată lumea a fost mulțumită, erau tabere diferite și trebuie să înțelegem exact contextul. Final de război, situație incertă, oamenii nu știau nici ce se va întâmpla mâine, aici mă refer strict la orașul Arad. Lucrurile au fost cum a fost, unirea a avut loc... Da, într-adevăr, conceperea unui plan politic ce se va concretiza mai târziu la Alba Iulie a însemnat uh, viziune, cred. Categoric, viziune, dar pot să spun și, și muncă. vreau să completez că oamenii politici nu erau doar oameni politici, erau uh, pedagogi, erau uh, avocați. Da, erau uh, intelectuali. Intelectuali, într-adevăr. Pentru că să realizezi ceva atât de măreț, mai ales în acea perioadă, nu putea să fie ușor. Cred că au lăsat deoparte interesele politice și au mers pe făurirea unui popor. Exact. Și asta chiar și din punct de vedere istoric. Se știe faptul că, de exemplu, Partidul Național Român a fost în colaborare cu Partidul Social Democrat de la acea vreme, da, într-adevăr, uitați că în urmă cu 11 zile, la 1 decembrie, România așa sărbătorit ziua națională. Un moment sfânt al poporului nostru, făurirea statului național român-unitar, nu înseamnă doar cuvinte, ci și jertfa soldaților români căzuți pe frontul primului război mondial. Iar la 1 decembrie, credem că fiecare român trebuie să aducă un tribut de recunoștință, un simplu mulțumesc, reprezintă în același timp o promisiune a prezentului și o garanție a viitorului. Stimabile domn, orașul Arad la 1 decembrie 1918 și orașul Arad la 1 decembrie 2020. Recunoștință, promisiune și garanție? Hmm, bineînțeles, vorbim de o perioadă lungă de timp în care Aradul a avut un parcurs uh, ascendent Descrescent. În momentul de față, dacă este să facem o comparație între Aradul în acea perioadă 1918 și Aradul în anul 2020, dacă este o părere personală, consider că în momentul de față Aradul stagnează, pentru că s-ar putea face mult mai multe lucruri, ar putea să fie acolo unde ar trebui. Pentru că orașul Arad, cu populația sa și cu tot ceea ce cuprinde acest oraș, ar trebui să fie unul dintre... Mi-aduc aminte da. de cuvintele lui Vasile Goldi și crezul său. Prin noi înșine. Categoric. Așa că este mult de muncă, dar, din punctul meu de vedere, există viitor. Și pentru că muzica reprezintă un ajuvant universal al sufletului uman... Vă invităm să ascultați acordurile unui marș. Cu adevărat emoționant, unul dintre primele ansambluri atestate de a fi cântat cântecul în versiunea sa originală, imediat după primul război mondial, este Corul Bărbătesc din Finteușul Mare Maramuruș, Maramureș, Fonda la 1 decembrie 1918 de preotul Valer Dragoș și învățătorii Gavril Bogdan și Nistor Dragoș. Acest cor interpretează cântecul original și astăzi neîntrerupt încă din anul 1918. Treceți batalioane române Carpații! Culturală Globală și Globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională. și pentru că emisiunea de astăzi are ca principal subiect a Radul și a Rădenii la începutul secolului al XX-lea, raportându-ne la ideea că istoria reprezintă o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent și deoarece speranța viitorului, are valoarea prezentului, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, îl rog pe invitatul emisiunii noastre să lectureze un pasaj drag sufletului său. Stimabile domn, aveți cuvântul la lectură. Ca să fac o foarte scurtă introducere, ceea ce urmează să citesc este un fragment dintr-un episod care a fost scris de o persoană care mie mi este foarte dragă și în momentul de față colaborăm pentru cartea pe care urmează să o public, dacă totul e bine, anul viitor. Este vorba de un respectabil domn Arădean, un Arădean adevărat, domnul Stelian Ponta, în vârstă de 83 de ani, care în toată această perioadă mi-a trimis uh, mărturii cu adevărat impresionante despre Aradul anilor 40 și 50. Și ceea ce urmează să vă citesc este un scurt fragment uh, dintr-una dintre aceste mărturii ale Domnului. Vorbim de anii 40 în cartierul Bujac din Arad. Școala primară am făcut-o în Bujac, primele două clase. Când am început clasa întâia, știam deja să citesc, să fac cele patru operații aritmetice și tabla înmulțirii fiind ajutat de către părinți. Am fost dotat cu o tăbliță de ardezie pe care scriam cu un condei atent la caligrafie. Tăblița o ștergeam cu un burete natural pentru că atunci nu existau bureți sintetici. Cadrele didactice la periferie și nu numai erau mai ales învățători și profesori refugiați din Moldova în contextul invadării acesteia de către ruși. Uneori, când se depășea măsura, domnul învățător ne mai aplica Constituția, adică ne tregea de urechi sau ne altoia o riglă, peste patru degete, pe care le țineau lipite în sus. Niciodată părinții nu s-au dus să reclame la cineva comportamentul cadrului didactic. În familiile cu școlari era acceptată sintagma Bătaia erupt rupt din rai. Se țineau ore de religie într-o capelă din incinta școlii primare, cartierul Bujac, neavând pe atunci o biserică, Lecții pe care pe mine m-au dezamăgit din cauza preotului care mă lua peste picior, ironizându-mă în fața colegilor de clasă, din cauza părinților mei, care erau adepții unui cult neoprotestant. Din această cauză am devenit un elev complexat, timid, așa mai la distanță față de ceilalți copii. Începând cu clasa treia, situația s-a schimbat radical, eu fiind transferat la școala din cartierul Șega, unde am făcut clasele 3-7. Înainte de a începe prima oră la clasă, ne ridicam în picioare, rosteam toți în cor tatăl nostru cu fețele îndreptate spre răsărit, după care intonam imnul regal, adică trăiască regele. Monarhia încă nu fusese abolită. La orele de religie ne-am bucurat de prezența unui adevărat preot, care propovăduia iubirea, dragostea față de aproape, faptul că toți oamenii suntem egali în fața lui Dumnezeu. Deși părinții mei aparțineau unei alte confesiuni, preotul respectiv, pe care îl chema Lițiu, m-a agreat, atrăgându-mă în discuții pe teme din Biblie, aprecind faptul că eu aveam un nivel mai mare de cunoștințe din Sfânta Scriptură. Eu aveam acasă o Biblie din care îmi plăcea să citesc, asta că știam multe în domeniu. Pentru acest preot am avut toată stima și considerația. Niciodată nu m-a atacat pe tema confesiunii, tratându-mă de la egal la egal. Păcat că în anii prigoanei comuniste a suferit persecuții, făcând ani grei de pușcărie alături de alți martiri ai bisericii. Anii au trecut repede. Am rămas la aceeași școală primară modestă de la marginea cartelului Schega, cartier în care s-a mutat familia mea. În aprilie 1948 a avut loc reforma învățământului, care a transformat școala românească într-una de tip sovietic cu consecințe cunoscute. În anul următor, 1949, am devenit pionier purtator de cravată roșie. Aveam atunci 12 ani. Dintre activitățile pionierești îmi aduc aminte mai ales de cele distractive, de exemplu, de deplasările în coloana ale detașamentului, în frunte cu trompetiștii și toboșari, de intonarea unor cântece, așa zis patriotice, spre centrul orașului, unde exista o casă a pionierilor în clădirea de pe strada Horia, care peste an a devenit casă de oaspeți și protocol a Partidului Comunist Român, unde era cazat Nicolae Ceaușescu. Da, în numele românilor care ne ascultă, mulțumesc pentru cele 5 minute de lectură respectiv de suflet. Stimabile domn, să vorbim acum de pe scurt despre comunitatea virtuală pe care o administrați. Pagina dovedește creativitate de conținut și respect față de trecut. Când, cu ce obiective și de ce promovați în social media aradul de altă dată? Ca o scurtă introducere, aș vrea să spun că acest proiect l-am început în anul 2011, deci în curând voi aniversa 10 ani. Sunt, foarte, sunt foarte fericit și recunoscător tuturor celor care în decursul anilor mi-au urmărit și continuă să urmărească activitatea, deoarece satisfacția principală și de fapt singura satisfacție este interesul pe care îl văd față de istoria radului, dar nu vorbim doar față de trecut, ci vorbim inclusiv de prezent și în special, poate cel mai important, de viitor. Motivul pentru care promovez este faptul că este foarte important să conștientizăm ceea ce avem, ceea ce avem în jurul nostru și totodată de potențial, pentru că, cum am mai menționat, există un potențial imens. Și o responsabilitate. Categoric. Asumându-ne subiectivitatea, în speță mândria de a fi arădeni, cred că împreună cu invitatul emisiunii de astăzi, ne asumăm enunțul emis de dramaturgul englez George Bernard Shaw dacă de devenim înțelepți nu din cauza amintirii trecutului, ci din cauza responsabilității pe care o presupune viitorul. Credeți că arădeni conștientizează și acționează pentru amintirea trecutului sau pentru responsabilitatea viitorului? O să dau un răspuns general, da și nu. Da, pentru că am văzut în decursul anilor că există într-adevăr inițiative, inițiative serioase și adevărate, să spun, venite din inimă, pentru a putea face din Arad într-adevăr un oraș uh, în care, în primul rând, arădenii să se bucure de tot ceea ce au în jur și de posibilități. Nu deoarece sunt de părere că, din păcate, nu s-a făcut suficient. Bineînțeles, în general, evit politica, pe pagină o evit categoric, dar există și factorul politic care poate nu a, fost, nu a lucrat destul la acest capitol, indiferent de culoarea politică și așa mai departe. Se pot face foarte multe și, odată ce lumea conștientizează, lucrurile se pot schimba și se pot schimba în bine. Da, Aradul, Mic Viena, orașul de pe și Aradul de altă dată. Mă întrebam, domnule invitat, dacă orașul nostru, după atâtea schimbări politice, ideologice, arhitecturale, culturale și-a păstrat uh, șarmul de odinioară, sau dacă își poate asuma în viitor un farmec nou, inovativ? Personal, de fiecare dată când mă aflu pe Bulevardul Revoluției și mă plimb, indiferent la ce oră, indiferent câți oameni sunt, simt un sentiment cu adevărat plăcut. În primul rând, un sentiment de mândrie că trăiesc în acest oraș și că am trăit și sper că voi trăi în continuare. Avem uh, foarte multe elemente care s-au păstrat, dar în același timp avem și elemente la un nivel general al orașului, al comunității, care, din păcate, s-au schimbat. La fel, trebuie conștientizate, trebuie văzut unde este problema și ce se poate face. În ziua de azi, din fericire, fiecare poate să aibă o părere și așa mai departe, dar ar fi important pentru un progres în măsura în care se poate să se ajungă la un numitor comun. O fuziune între trecut...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 a desconspira identitatea celui care administrează comunitatea Radul de altădată în social media, îl rog să ne spună cine este omul din spatele criptomnimului, care sunt pasiunile, aspirațiile și dorințele sale personale. Persoana din spate consider că nu este relevantă absolut deloc pentru că sunt doar o persoană ca oricare alta și tot ceea ce am vrut încă din anul 2011 și vreau și acum, e această dorință de a promova și de a face lumea să conștientizeze. Totodată recunosc, prin intermediul acestui proiect, am aflat și eu o serie de informații și totodată am cunoscut persoane cu adevărat deosebite, care m-au ajutat de-a lungul anilor. Chiar am o persoană, un dom care din 2011 până în prezent mi aș putea spune colaborator și mă susține cu informații și fotografii oricând este cazul în rest, aspirații să pot să văd radul acolo unde merită cred că asta ar fi cel puțin referitoare la uh, proiectul radul de altă dată ar fi principalul interes da, fascinația trecutului, călătoria înapoi în timp, la început de secol XX, orașul Arad de altă dată, o adevărată lecție de istorie și atât de multe informații interesante pentru prezentul și viitorul fiecărui român, alături de un adevărat ară de an, implicat cu dăruirea pasiunii față de trecut. Vă mulțumim pentru prezența în emisiunea Român pentru Români. Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o adevărată plăcere, salut pe toți românii, indiferent unde se află. Totodată aș mai vrea doar să anunț legat de cartea pe care o, o scriu și doresc să o public la începutul anului viitor. Am făcut apeluri, dar cu ocazia asta mai fac încă o dată. Dacă există persoane care dețin anumite fotografii vechi de familie și ar dori să apară în carte, pentru că temele vor fi diverse pot să mă contacteze pe pagina de Facebook Aradul de altă dată și vom vedea uh, ce vom putea rezolva. Uh, vă doresc uh, sărbători fericite și aveți grijă și sper să ne mai auzim. În încheiere, Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la RTV Unirea Internațional, alături de invitatul special al emisiunii Român pentru Români, un stimabil, onorabil și respectabil arădean, ce administrează comunitatea Aradul de artă dată, în speranța că ați avut o călătorie interesantă alături de noi. Vă mulțumesc pentru companie și tovarășie. Urmând ca săptămâna viitoare, colegul Constantin Avădanei, alături de subsemnata să vă invite într-o emisiune ce dorește să împartă bucurie, fericire, de ce nu bunătate și speranța zilei de mâine sub genericul Un Crăciun cu tine. Iar pentru că muzica este un limbaj universal și o punctă de legătură între trecut, prezent și viitor, vă lăsem pe aripile dorului alături de puia featuring Andra Guz, dorul, din Arad Gânduri Bune. Dorul fuge, fuge, nimeni nu-l ajunge, dorul zboară, lăsă inima mară, dorul fuge, fuge, nimeni nu-l ajunge, dorul zboară, lăsă inima mară. sengele apo nu se face Nu nu se vinde, nu! Cel mai bine un grijeș, doar tu avea nevoie de mine. Mă simțeam atras doar cu ai mei, mă simțeam acasă, mi mai bine acolo unde nu. Probabil mai bine poate de aia sau tu dus, e o tramă. Simt cum mă striga mama sau mama mame, sau mama lu mama lu mama Și amintirile s-au ascuns pe raftul